Capitolul 36 Herbert și cu mine ajunseserăm să ne înglodăm tot mai mult în datorii și, în general, să ne meargă tot mai prost în privința bilanțului afacerilor, lăsatul marginilor, precum și alte operațiuni la fel de desăvârșite. Iar timpul oricum se scurgea, așa cum îi stă lui în obicei. Ajunsesem major, după cum prezisese Herbert, fără să-mi dau măcar seama pe ce lume eram. Și Herbert devenise major cu opt luni înaintea mea, cum singurul bun la care ajunsese era majoratul, evenimentul nu făcu prea mare impresie la Hanul Bernard. Așteptam însă, plin de speranțe, cea de-a 21 una aniversarea mea, făcând planuri peste planuri și speculații peste speculații, căci socoteam că tutorele meu nu putea să nu facă o declarație precisă în această ocazie. Avusesem grijă ca cei din Little Britain să știe bine când e ziua mea. Cu o zi înainte primisem un bilet oficial de la Wemick, prin care acesta mă înștiința că domnul s ar fi bucuros dacă aș putea trece pe la dumnealui la orele 5 în amiaza fericitei zile. Lucrul ăsta ne-a convins că urma să se petreacă ceva important și a doua zi, când mi-am făcut apariția în biroul tutorelui meu ca un adevărat model de punctualitate, eram emoționat la culme. În biroul din față, Wemick mă felicită și se scărpină la nas, ca din întâmplare, cu o hârtie de mătase împăturită foarte frumoasă. Nu pomeni însă nimic de hârtia asta și-mi făcu semn cu capul să intru în odaia tutorelui meu. Era luna noiembrie și domnul Jagger stătea în fața focului, sprijinindu-și spatele de cămin cu mâinile ascunse sub pulpana hainei. Ei, Pip," spuse el, astăzi trebuie să-ți spun domnule Pip." Felicitări, domnule Pip." Ne-am strâns mâna, strângea întotdeauna mâinile extrem de rapid, iar eu i-am mulțumit. Ia loc, domnule Pip," spuse tutorele meu. M-am așezat, iar el și-a păstrat locul în picioare, aplecându-și fruntea spre ghiete. Mă simțeam dezavantajat, ca în vremea aceea de odinioară când fusesem așezat pe o piatră de mormânt. Cele două busturi hidoase de pe poliță nu erau departe de el, iar expresia tâmpă, întipărită pe chipurile lor, îți dădea senzația că încercau prostește să ia parte la conversație. Ei, și acum, tinere, început tutărele meu, ca și cum se adresa unui martor într-un proces, vreau să-ți spun vreo câteva cuvinte. Vă rog, domnule Jaggers, cât crezi că te costă viața pe care o duci? Spuse domnul Jaggers, aplecându-se ca să privească podeaua și apoi lăsându-și capul pe spate ca să privească tavanul. Cât mă costă? Cât? repetă domnul Jaggers, tot cu ochii în tavan. Cât? Apoi privi de jur împrejurul camerei, scoase Batista din buzunar și se opri cu ea la mijlocul drumului spre nas. Făcusem atâtea bilanțuri încât în minte nu mai aveam nicio noțiune în legătură cu cheltuielile mele. Am mărturisit cam în silă că nu mă simțeam în stare să răspund la întrebare. Răspunsul păru să fie pe placul domnului Jaggers care spuse, mi-am închipuit și suflă nasul cu un aer de satisfacție. Acum eu te-am întrebat ce-am avut de întrebat, prietene," spuse domnul Jaggers. Dumneata, ai ceva să mă întreb pe mine?" Desigur, ar fi o mare ușurare pentru mine să vă pun câteva întrebări, dar nu uit interdicția pe care mi-ați impus-o." Pune o întrebare," spuse domnul Jaggers. Oare voi afla astăzi cine este binefăcătorul meu?" Nu. Altceva? Voi afla în curând taina aceasta? Lasă întrebarea asta pentru un moment și pune punem alta." M-am uitat în jur, dar nu vedeam nicio scăpare de la întrebarea, Am ceva de primit, domnule Jaggers?" La aceste cuvinte, domnul Jaggers spuse triumfător, M-am gândit eu că o să ajungem aici." Și strigă lui Wemmick să-mi aducă hârtia. Wemmick apăru cu o hârtie în mână și dispărut. Iar acum, domnule Pip," spuse domnul Jaggers, Dă-mi ascultare, te rog. Ai scos bani cu nemiluită de aici. Numele dumii figurează destul de des în registrul lui Wemmick." Și fără îndoială că ai datorii. Mi-e teamă că trebuie să răspund da, domnule jeggers Știi prea bine că trebuie să răspunzi da, așa ai? Făcut domnul Jaggers. Da. Nu te întreb câți bani pentru că nu știi. Și chiar dacă ai ști, tot nu-i spune. Sau mai spune mai puțin. Da, da, prietene, strigă domnul jeggers, făcând un semn cu degetul arătător ca să mă oprească, fiindcă încercam să protestez. E destul de probabil să crezi că n-ai face așa, dar ascultă la mine. așa ai face. Scuză-mă, dar eu știu mai bine decât dumneata. Acum ai bucata asta de hârtie. Ai luat-o? Foarte bine. Despăturește-o și spune-mi ce vezi." O bangnotă de 500 de lire," i-am spus eu. Da, o bangnotă de 500 de lire," repetă domnul Jaggers. O sumă frumușică." După mine, nu crezi?" Cum aș putea crede altfel?" A, ah, dar răspundem te rog, la întrebare," spuse domnul Jaggers. Desigur." Deci o să cotești, desigur, o sumă frumușică. Ei bine, Pip, această sumă frumușică ia dumneale. E un dar de ziua ta. E ca o dovadă a marilor tale speranțe. Aceasta e suma pe care o ai de cheltuit într-un an. Și nu mai mult până ce va apărea autorul tuturor binefacerilor de care te-ai bucurat până acum. Adică, de acum încolo, te vei ocupa singur de toate chestiunile dumitale bănești și vei ridica de la UEMIC câte 125 de lire trimestrial până când vei intra în legătură cu sursa acestor daruri și nu prin agentul lui. După cum ți-am mai spus, eu nu sunt decât un simplu agent. Execut instrucțiunile pe care... Le capăt și pentru asta sunt plătit. Cred că instrucțiunile acestea nu sunt judicioase, dar nu sunt plătit pentru a-mi da părerea cu privire la valoarea lor." Tocmai începeam să-mi exprim recunoștința față de mărinimia binefăcătorului meu când domnul Jaggers mă opri. Pip," spuse el rece, nu sunt plătit pentru a transmite cuvintele tale." Apoi își încheie haina așa cum încheiase și convorbirea și se uită încruntat la ghetele lui de parcă le-ar fi bănuit că plănuiesc ceva împotriva lui. După pauză am încercat să-i spun. Adineuri v-am adresat o întrebare pe care ați dorit să o amân pentru mai târziu. Sper că nu fac niciun rău dacă o mai pun odată. Ce întrebare?" spuse el. Trebuia să mă închipui că nu mă va scoate niciodată din încurcătură, dar nu-mi făcea nicio plăcere să reformulez întrebarea ca și cum ar fi fost una nouă. E posibil," am întrebat după câteva clipe de șovăială, ca binefăcătorul meu." Sursa tuturor binefacerilor despre care ați pomenit și dumneavoastră, domnule Jaggers. Cât de curând... Aici m-am oprit rușinat. Cât de curând? întrebă domnul Jaggers. Asta nu e o întrebare, știi bine. Să vină cât de curând la Londra, am completat eu străduindu-mă să dau gândurilor mele o formă cât mai precisă. Sau să mă cheme pe mine undeva... Acum, ascultă la mine," răspunse domnul Jaggers, țintuindu-mă pentru prima dată cu ochii lui negri, înfundați în orbite. Trebuie să ne întoarcem la seara în care ne-am întâlnit pentru prima oară în satul tău." Ce ți-am spus atunci, Pip?" Mi-ați spus, domnule Jaggers, că s-ar putea să treacă ani mulți până când persoana aceea se va arăta." Exact," spuse domnul Jaggers, și ăsta e răspunsul meu." În timp ce ne fixam unul pe celălalt, ardeam de dorința de a scoate ceva de la el. Și pe măsură ce simțeam acest lucru, parcă imboldul era și mai mare. Și pe măsură ce vedeam că el își dă seama de asta, simțeam că șansele să pot obține vreo informație de la el erau mai mici ca oricând. Chiar credeți că s-ar putea să treacă ani de zile, domnule Jaggers? Domnul Jaggers platină din cap, nu ca și cum ar fi răspuns negativ la întrebarea mea, ci ca și cum ar fi răspuns negativ ideii că îl pot convinge să-mi răspundă. Cele două busturi oribile cu chipurile strâmbe se uitau la noi, iar privirea mea rătăcită spre ele remarca cum atenția lor maximă parcă le împingea să strănute. Ei, hai," spuse domnul Jaggers, încălzindu-și partea din spatea picioarelor cu podul palmelor calde. Am să ți-o spun de-a dreptul, prietene Pip. Asta e o întrebare pe care n-ar trebui să-mi opui." Hai să pricep mai bine când am să-ți spun că e o întrebare care mă poate compromite pe mine. Ei, hai, am să merg mai departe și am să-ți spun ceva. Se-a plecat atât de tare ca să se încrunte la ghete, încât în timpul pauzei care urmă, izbutii să-și pună în mișcare sângele din picioare. Când persoana aceea se va arăta, spuse domnul Jaggers îndreptându-se, tu și cu acea persoană vă veți rezolva problemele singuri. Când acea persoană se va arăta, rolul meu în această chestiune se va sfârși. Când această persoană va apărea, nu va mai fi nevoie să știu nimic altceva din povestea asta. Atât am avut de spus. Ne-am privit până când am fost nevoit să cobor privirea și să o fixez gânditor pe podea. Din această discuție am tras concluzia că, din cine știe ce motive, sau poate fără niciun motiv, domnișoara Heavisham nu-i încredințase lui Jaggers taina că mă sortise estelei, că lui nu-i convenea acest lucru și că se simțea ofensat, sau că poate într-adevăr nu era de acord cu planul și nu voia să aibă de-a face cu el. Când mi-am ridicat ochii, am văzut că domnul Jaggers mă iscodise tot timpul cu o privire vicleană și că încă nu mă scăpa din ochi. Dacă asta e tot ce ați avut să-mi spuneți, domnule Jaggers, nu mai îmi rămâne nimic altceva de adăugat." Făcând un semn de înconvințare cu capul, scoase din buzunar ceasornicul cel temut de hoți și mă întrebă unde aveam de gând să iau masa. I-am răspuns că acasă, cu Herbert. Ca o urmare firească a cuvintelor lui, l-am întrebat dacă ar dori să ne facă cinstea să vină la noi, iar el acceptă invitația pe loc. Insistă însă să vină împreună cu mine ca să nu am timp să fac pregătiri speciale pentru el. Trebuia însă să scrie mai întâi una sau două scrisori și, bineînțeles, să se spele pe mâini. I-am spus așadar că o să mă duc până la biroul din față ca să vorbesc cu emic. Adevărul este că în clipa în care cele 500 de lire intraseră în buzunarul meu, îmi venise o idee care îmi dăduse de multe ori târcoale – mi se părea că Wemic este omul potrivit cu care să mă sfătuiesc tocmai în legătură cu acea idee Wemic încuiase casa de bani și se pregătea să plece acasă se ridicase de la pupitru așezase cele două sfeșnice soioase de birou lângă căpăcelele de stins lumânări gata pregătite pe o poliță lângă ușă se jarul din foc, își pregătise pălăria și pelerina Și acum se bătea peste piept cu cheia casei de bani În chip de exercițiu de gimnastică Ca să se destindă după orele de serviciu Domnule Wemic, aș vrea să-ți cer părerea Aș dori tare mult să vin în ajutorul unui prieten Wemic își încreți cutia de scrisori și clătină din cap Ca și cum părerea sa ar fi fost moartă În fața oricărei astfel de slăbiciuni fatale Acest prieten, am continuat eu Încearcă să-și facă drum în lumea afacerilor, dar n-are destui bani și este tare greu și descurajant să pornești de undeva. Aș vrea să-l ajut cumva ca să aibă de unde porni. Cu bani gheață? întrebă Uemic pe un ton mai uscat decât rumegușul. Cu ceva bani gheață, am răspuns eu, căci brusc îmi răsări în minte imaginea neplăcută a teancurilor simetrice de hârtii împăturite de acasă cu ceva bani gheață și poate cu o oarecare anticipare a speranțelor mele. Domnule Pip, făcu emic. mi-ar plăcea să numărăm împreună pe degete toate podurile din Londra. Notă. Localizată în timp, conversația poate fi plasată între anii 1817-1831. Waterloo Bridge nu s-a construit înainte de 1817, iar Old London Bridge a fost demolat în 1831 care sunt înalte cât Chelsea Rich. Să vedem mai întâi podul Londrei, 1, Southwark, 2, Blackfriars, 3, Waterloo, 4, Westminster, 5, Vauxhall, 6. Însemna să fiecare pod cu capătul cheii pe palmă. Poți alege din șase poduri, după cum vezi. Nu pricepi, am spus. Alege podul care-ți place, domnule Pip, îmi răspunse Wemmick. Plimbă-te pe el și când ajungi pe la mijlocul lui... Ați vârleți banii în tamisa, ca să știi limpede care-i sfârșitul lor. Ajută-ți un prieten cu banii ăștia și o să știi și atunci care-i sfârșitul lor. Numai că e un sfârșit mai puțin plăcut sau profitabil. Nu mi-ar fi fost greu să vâr un ziar întreg la poștă, după cât de mare deschisese gura și rămăsese așa. Mă simt foarte descurajat, am replicat. Asta am și vrut, spuse Wemic. Atunci, după părerea dumitale, am continuat eu ușor indignat, un om nu trebuie niciodată să-și investească averea la purtător în prieteni, completă Wemic. Sigur că nu trebuie. Dar dacă vrea să scape de prietenul același, atunci se pune întrebarea, Câtă avere la purtător merită să pui la bătaie ca să scap de el? Și asta este părerea dumitale după ce ai chipzuit bine de tot? Domnule Wemic, l-am întrebat. Și asta este părerea mea bine chipzuită în acest birou, mi-a răspuns el. Aha! Am exclamat eu insistând, pentru că mi se părea că întrevăd o portiță de scăpare. Dar tot asta ar fi părerea dumitale și la Woolworth? Domnule Pip, spuse el grav, Woolworth e una și biroul e cu totul altceva. Așa cum bătrânul meu e cineva, iar domnul Jaggers e cu totul altcineva. Nu trebuie să-i amestecăm. Sentimentele mele de la Woolworth nu pot fi aflate decât la Woolworth. În acest birou nu se pot afla decât părerile mele oficiale." Foarte bine," am spus eu ușurat, atunci poți fi sigur că te voi căuta la Wellworth." Domnule Pip," răspunse el, vei fi binevenit în calitate de persoană particulară." Purtasem această discuție în șoaptă, fiindcă știam că auzul tutorelui meu era cel mai ascuțit dintre cele mai ascuțite, și cum acesta a apărut în ușă, ștergându-și mâinile cu prosopul, Wemic își puse pelerina și rămase la urmă să stingă lumânările. Apoi am ieșit toți trei în stradă. Chiar de la ușă, Wemic o apucă pe drumul lui, iar domnul Jagger și cu mine o pornirăm pe al nostru. În seara aceea mi-am dorit de nenumărate ori ca domnul Jagger să aibă și el un bătrân pe strada Gerard sau un tun de tras salve sau în fine ceva sau pe cineva care să-i mai descrețească fruntea. Nu era plăcut ca la acea de-a 21-a aniversare a zilei de naștere să ai sentimentul că nu prea merită să devii major într-o lume atât de prevăzătoare și de suspicioasă ca cea pe care o reprezenta domnul Jaggers. Era de o mie de ori mai bine informat și mai deștept decât Wemmick, dar eu aș fi preferat de o mie de ori să-l am pe Wemmick cu aspete la masă în locul lui. Și nu am fost singurul pe care domnul Jaggers îl deprimase să ne spus, căci după plecarea lui Herbert îmi mărturisi cu ochii ațintiți în foc că se simțea atât de abătut și de vinovat, încât avea sentimentul că făptuise cine știe ce fără de lege de care uitase cu totul.